și în și pe pământ, el și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul I040 și 9. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu ocazia versetului 25 al Evangheliei după Ioan capitolul 4. Vom citi imediat acest verset, numai înainte însă de a face o scurtă mențiune cu privire la puterea Domnului Isus Hristos de a ierta păcatele și accentuez aceasta numai aici și acum pe pământ. Potrivit cuvântului Lui Dumnezeu, așa cum ne este descris la Evanghelia după Marcu, capitolul 2, cu versetul 10, Domnul Iisus însuși spune, să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Două lucruri foarte importante sunt aici. Întâi este vorba că numai Fiul omului are puterea să ierte păcatele și apoi această iertare se face pe pământ. Iată ce spun unii din Sfinții părinți ai Bisericii Noastre Ortodoxe în legătură cu aceasta. Citez prima dată pe Sfântul Ioan Gură de Aur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 iar nu după ce s-a izprăvit priveliștea să plângi și să te bocești fără de niciun folos după cum făcea cel bogat din Evanghelie. Citatul acesta, iubiți ascultători, se găsește în omilia numărul 23 la 1 Corinteni, în traducerea făcută de arhimandritul Teodosie Atanasiu la București în anul 1908 la pagina 314. Vorbind tot de Sfântul Ioan Gură de Aur, la Omilia 12, în aceeași operă, de data aceasta la pagina 165, el continuă în felul următor. Ce s-ar putea spune despre obiceiurile introduse la moarte, despre acele plânsete pe la morminte, despre îngrijirea cea mare pentru monumente, despre droaia aceea de femei bocitoare, despre observațiile zilelor? spune -mi. Și cum să nu fie dovada a mai de pe urmă nebunii?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 Citatul acestui iubiți ascultător se găsește în dogmatica 2 cu 4, în traducerea de Feciorul, în București, 1938, dacă doriți, este pagina 66. Iată așadar cât de minunat se împletește mărturia acestor stâlpei bisericii ortodoxe cu adevărul sfânt și infailibil al Sfântei Scripturi, în care, așa după cum am citit, ne este arătat, fiul omului are putere pe pământ. Să ierte păcatele După ce ai trecut de pe acest pământ Nu-ți mai folosește la nimic După cum Dacă nu te lupți timp cât ești în valuri După aceea Nu-ți mai folosește la nimic Facă Dumnezeu iubiți ascultători Să înțelegem adevărul acesta Și toți aceia dintre noi Care nu s-au declarat Ai lui Dumnezeu primind pe Domnul Iisus Hristos Să o facă acum neîntârziat. Iar acei care sunt ai lui Dumnezeu primindu-L pe Domnul Iisus Hristos să se străduiască, să trăiască asemenea Lui. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru un nou prilej care ni l ai dat și astăzi să ascultăm cuvântul Tău, mulțumim pentru chemarea care ne-o faci, ajută-ne, te rugăm, să o primim. Pentru slavata și de dragul binului nostru veșnic. Amin. Te rog, luminonați, ți arată astăzi Hristos și toți toți diniele să nai nicio Ieviți ascultători, am anunțat deci în deschidere că ne aflăm la Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de unde citim pentru început versetul 25, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Așadar, versetul sună în felul următor. Știu, i-a zis femeia, „care să vină Mesia, căruiei se zice Hristos, Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Ne amintim deci, că suntem în împrejurarea în care Domnul Isus întâlnește pe femeia samariteană la fântână, împrejurare din care avem de învățat foarte multe, atât a cei care l-au primit pe Domnul Isus ca domn și stăpân al vieților, cât cei cei care nu l-au primit încă. Credința în venirea Mesiei era un foc care ardea în inimile locuitorilor țării sfinte, atât iudei cât și samariteni, mai ales a oamenilor de jos necăjiți și săraci pentru că ei așteptau de la el de la Mesia izbăvirea din toate nevoile lor Femeia samariteancă nu numai credea în venirea Mesiei, Salvatorul, ci ea știa sigur că va veni Credința ei o dusese cu un pas înainte și anume la cunoștință Adevărata credință totdeauna te duce la cunoștință Știm zicea Sfântul Apostolul Pavel, că dacă se desface casa pământească a nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. Este un verset din 2 Corinteni 5 cu 1. La 2 Timotei 1 cu 12 spune, Știu în cine am crezut. La Coloseni 4 cu 1 spune, Știți că și voi aveți un stăpân în cer. Ca să ajungi la credință, Trebuie să auzi cuvântul lui Dumnezeu, așa după cum ne este arătat la Romanii 10 cu 17. Dar ca să ajungi la știința credinței, trebuie să adâncești acest sfânt cuvânt pe care l-ai auzit. A nu ști un lucru în legătură cu adevărul nu este păcat, dar este o stare de întuneric. A nu vrea să ști un lucru în legătură cu adevărul este și un păcat. Și o stare de întuneric, așa cum găsim la Ioan 15 cu 20 și 2. Deci, dacă nu știi, nu este un păcat, dar te afli în întuneric. Dacă nu vrei deci în mod conștient refuzi să cunoști adevărul, aceasta este o stare de păcat. Neștiința este drumul morții, după cum se vede în cartea lui Osea capitolul 4 cu versetul 6. Știința este viață. Așa ne arată Domnul Isus la Ioan 17,3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască, să te știe pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. Credința adevărată este o știință care duce la știință, după cum vedem în Filipeni 4,12, Roman 10,17 și în alte locuri. Femeia samariteancă, deși era o păcătoasă cunoscută de toți, Totuși, o interesau problemele serioase în legătură cu izbăvirea omului din orice necaz. Așa a ajuns la credința care știa despre venirea Mesiei, izbăvitorul. Iată un lucru frumos din partea ei pe care trebuie să-l învățăm și noi. Spunea ea deci când va veni el, adică Mesia, are să ne spună toate lucrurile. Vedeți, până când nu răsare soarele, este întuneric și omul nu vede calea pe care trebuie să meargă. Domnul Isus Hristos este soarele neprihănirii. Înainte de venirea Lui, omenirea era curfundată într-o noapte neagră, noaptea păcatului a neștiinței și a morții. Domnul Isus Hristos a venit pe pământ pentru ca să poată veni cu mântuirea în inima fiecărui om care îl dorește. El este înaintea ușii inimii omului și bate ca să îi se deschidă șap să intre înăuntru cu lumina și viața lui. Până când nu îi se deschide, să știți, el nu intră, el nu sparge ușa, pentru că el este adevărul, iar adevărul nu forțează pe nimeni ca să-l primească. Noi putem cunoaște multe lucruri religioase ca și femeia samariteancă, dar aceste lucruri nu ne pot da lumina mântuirii și a vieții de părtășie cu Tatăl Ceresc. Prin ele putem ști câte ceva și despre Dumnezeu, dar adevărul nu-l putem cunoaște decât atunci când Hristos, Mesia, vine în lăuntrul nostru, când îl primim ca mântuitor și ca Domn al inimii noastre. Deci trebuie să aducem un început nou vieții noastre, trebuie să fie o întâlnire personală cu Hristos, o întâlnire care să marcheze un început cu totul nou. De aici înainte, El ne învață toate lucrurile, și mai ales ne învață cum să trăim în ascultare de voia lui Dumnezeu, și cum să ne închinăm lui în duh și în adevăr. Da, numai când vine Domnul Isus, felul lui de a fi într-o inimă îi aduce lumină în toate lucrurile. Fără prezența lui noi, nu putem ajunge la adevărata cunoaștere și trăire. Nu putem pătrunde în locurile cerești unde adevărul ni se înfățișează fără văl. Numai când Domnul Iisus ajunge să fie pentru noi ceea ce este pentru Dumnezeu, atunci este totul pentru noi și nicio piedică nu-i mai stă în cale ca să ne spună toate lucrurile. Atunci îl cunoaștem cu adevărat când El este totul iar noi suntem nimic. Când va veni el, spunea femeia samariteancă, are să ne spună toate lucrurile. Când vine Domnul Isus în mine, nu mai sunt eu pe tronul vieții, ci pe cruce. De aceea poate să-mi spună toate lucrurile. A fi creștin este o mare taină, dar o taină care se descopere spre a fi cunoscută. La această spusă a femeii, Domnul Isus ia cuvântul din nou, în versetul 26 tot la Ioan 4, unde ne aflăm, și citim versetul. Iisus i-a zis, Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Eu sunt, în limba ebraică, este tradus prin Iahve, Jehovah. Așa s-a descoperit Domnul Iisus femeii samaritencei, cuvântul Eu sunt. Așa s-a descoperit el și gloatei conduse de Iuda, care căuta să-l prindă, Așa după cum vom vedea pe parcursul acestei evangheliei la capitolul 18. Eu sunt. Așa s-a descoperit el fariseilor care pândeau ca să-l prindă cu vorba. Eu sunt. Așa s-a descoperit el ucenicilor înspăimântați când ei erau pe marea înfuriată. Eu sunt. Așa s-a descoperit el tuturor apostolilor după învierea sa. Și de fiecare dată când el spunea, eu sunt se schimba situația. Această legitimare era ca un fulgere noapte care nimicea într-o clipă în era puterea în fața căreia nimeni și nimic nu putea rezista. Eu sunt, răsună de veacuri, cuvântul care prezintă pe Dumnezeu credinței, cuvântul în fața căruia au căzut la pământ și necredința de altădată a poporului Israel și vrăjmășia Egiptului și ostașii și vrăjmașii și oricare din gândurile în armate care s-au prezentat în fața credinței. Dacă nu credeți că Eu sunt, spune Domnul Iisus, veți muri în păcatele voastre. Femeia Samariteancă, după ce Domnul Iisus s-a descoperit ca Mesia, după ce i-a auzit acel Eu sunt, n-a mai continuat discuția așa cum noi ne-am fi așteptat, ci a crezut din toată inima descoperirea Lui, și a plecat în grabă la concetățenii ei din Samaria ca să le spună Marea Veste. Când ți se descopere Domnul Isus, nu-l mai întrebi, nu mai ai nevoie să-l întrebi de alte lucruri. El îți umple și îți satură desăvârșit ființa și nu mai simți nevoie de nimic, nu mai însetezi după altceva. Și așa cum a făcut și femeia, îți lași găleata la fântână, nu mai ai nevoie, pentru că după cum tot el îi spune femeii, adevărat, adevărat îți spun, că cine bea din apa aceasta pe care o veau, eu dau eu, în veac nu-i va mai fi sete. După aceasta îl cunoști bine pe cel care s-a întâlnit cu adevărat cu Domnul Isus. el nu mai însetează după lucrurile acestei lumi, singura lui sete și singura lui dorință este după cele cerești. Eu cel care vorbesc cu tine sunt acela, îi spune Domnul Isus. Dragul meu frate, care rostești vorbe mari despre adevăr, despre dragoste, despre sfințenie, despre cer și despre unitatea copiilor lui Dumnezeu, poți să spui și tu, eu sunt acela care am în mine aceste lucruri? Eu sunt acela care trăiesc pentru împlinirea în alții a acestor lucruri? Eu sunt acela care îmi dau viața ca jertfă? Pentru biruința acestor lucruri, poți să spui și tu aceste cuvinte? Ești și tu o parte din Hristos din trupul Lui? Ei bine, dacă ești, atunci înseamnă că ai chipul Lui, ai felul Lui Hristos de a fi, ai trăirea Lui, după cum se arată în 1 Ioan 2, 6. Toată ființa ta mărturisește lucrul acesta și despre mărturia pe care o depune felul tău de viață, în funcție de această mărturie poți să spui că ești sau nu al lui Hristos și după mărturia pe care o dai în trăirea ta, ești cunoscut, vrei sau nu vrei, de toți cei din jurul tău, de prieteni cât și de dușmani. Nu după cele ce le spunem, ci după ceea ce suntem, după cum în casele noastre copiii sunt mult mai mult ceea ce suntem noi decât ceea ce le spunem noi. În versetul următor, la versetul 27 de aici, de la Ioan capitolul 4, citim următoarele. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Vedem că de oriunde ar fi trimis ucenicii Domnului Isus ca să facă lucrarea lui, trebuie să se întoarcă la el, la persoana lui și să rămână liniștiți înaintea lui, pentru primirea de noi porunci. Lucrarea pentru Domnul este de mare însemnătate, dar a sta înaintea lui, liber de orice gând sau plan pentru lucrare, este de o mai mare însemnătate, ferice de noi dacă înțelegem acest adevăr foarte mare. Versetul ne spune, deci, atunci au venit ucenicii lui. Ucenic al Domnului Isus. Tu, ascultător, fratele meu, oricât de ocupat ai fi în lucrarea Domnului, fă-ți timp să te aduni din toate împrăștierile tale, să te întorci la El și să stai liniștit și liber înaintea Lui. Domnul Isus așteaptă acest lucru de la tine pentru ca să te binecuvânteze cu un har deosebit. Ni se arată deci că ei se mirau că vorbea cu o femeie. Domnul Isus n-a trăit și n-a lucrat pe pământ, ținând seama de concepțiile și obiceiurile oamenilor, ci, El fiind adevărul, a trăit și a lucrat, după adevărul veșnic, învățându-i în felul acesta și pe oamenii să trăiască și să lucreze la fel. Femeia, în concepție rabinică, era socotită inferioară, incapabilă de a primi învățătura religioasă. Domnul Isus însă a dermat acest fel de gândire ridicând femeia la locul unde a fost creată de Dumnezeu. În Hristos ne spune cuvântul lui Dumnezeu, atât bărbatul cât și femeia sunt la fel. Cine dorește să cunoască acest adevăr din cuvânt, să deschidă la Galateni, capitolul 3 cu versetul 20 și 8, și de asemenea în Epistola lui Pavel către Coloseni, la capitolul 3 cu versetul 11. În Hristos au căzut toate zidurile de despărțire dintre oameni. Ucenicii, fiind stăpâniți de concepție iudaică despre femeie, nu puteau în clipele acelea să înțeleagă lucrarea pe care o săvârșea Domnul Isus. Gândurile de har ale tatălui arătat în fiul în folosul tuturor, nici pe acestea nu puteau să le înțeleagă și le rămâneau necunoscute. Mai târziu însă au primit lumină de plină în toate privințele și au înțeles că și femeia are aceeași chemare ca și bărbatul, când este vorba de preoție și de misionarism. Ucenicii, deci, se mirau că marele lor învățător vorbea cu o femeie, totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. În inimile lor poate se străcurase un gând de îndoială, dar au tăcut. Este bine să ne îndoim cu privire la noi înșine și trebuie să nu avem nici cea mai mică încredere în noi, dar nu se cade să ne îndoim de Domnul Isus nici în ceea ce este El, nici în ceea ce face el, ca să nu trecem prin experiența de altă dată a prorocului Ieremia, căruia Domnul este nevoit să-i spună, Iată, eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturii, este ceva de mirat din partea mea? Ieremia a răspuns atunci cu părere de rău, Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins, nimic nu este de mirat din partea Ta. Acest text se află la Ieremia, capitolul 32, versetele 17 și 27. Să nu fim deci bănuitori nici față de slujitorii lui Dumnezeu, ca să nu cădem sub pedepsa lui Dumnezeu. Domnul Isus vorbea cu o femeie și femeia aceasta a devenit primul misionar pentru înălțarea Mântuitorului și a Harului său în Samaria. Cine vorbește în chip sincer cu Domnul Isus? primește din partea lui lumina adevărului și flacără pentru vestirea acestei adevăr. Slăviți să fie Domnul! În versetul 28 al acelui capitol din Evanghelia după Ioan la capitolul 4, Evanghelistul Ioan continuă și ne spune Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a spus oamenilor Iubiților, în clipa în care ți se descopere Hristos, Îți cad toate legăturile care te țineau legat, toate îndoielile ți se sting și toate întrebările îți amuțesc. Pentru că prezența lui îți umple desăvârșit întreaga ființă și nu mai poți sta fără să-l mărturisești și altora. Femeia samariteancă, în clipa descoperirii Mesiei, a uitat de toate lucrurile pământești. A uitat pentru ce venise la fântână, au uitat că avea o găleată lângă ea și în bucuria aceasta mare a alergat în cetate ca să spună și semenilor ei. Întâlnirea cu Domnul Isus Hristos te smulge de pe făgașul obișnuit al vieții pământești și te aprinde pentru o nouă viață cu un nou rost pentru o nouă țintă și anume mărturisirea lui Hristos. Cine zice că a aflat pe Hristos și nu s-a aprins de focul lui? care apoi aprinde pe alții pentru el, acela n-a aflat de fapt pe Hristos. că și-a lăsat galeata și-a plecat în grabă să spune oamenilor din cetate despre mare ei descoperire. De unde a ea să facă acest lucru? Nimeni nu i-a spus deschis, că starea ei de vorbă cu Domnul Isus, s-a întrerupt în mod aparent prin venirea ucenicilor. Vedeți, este o taină a comuniunii cu Dumnezeu că... În timp ce stai de vorbă cu El despre lucrurile veșnice, despre adevăratul rost al vieții tale, prin puterea Duhului Său care mijlocește o legătură de viață, înțelegi cum trebuie să te comporți în lucrurile trecătoare și față de alții, înțelegi ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. De aceea este atât de important ca noi să ne aflăm cât mai mult posibil în nemijlocită apropiere, de Domnul Isus Hristos și de cuvântul Lui. Am folosit în unele împrejurări această analogie când stai în bătaia soarelui. Stând în bătaia soarelui să faci plajă, niciodată nu trebuie să te gândești și sunt foarte puțini acei care cunosc procesele fizice și chimice care au loc în organism în vederea vindecării de orice boală de care suferi, boli de piele în special. Este suficient să stai în fața soarelui și acesta va lucra în tine. Tot așa stau în mare parte lucrurile și cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. De câte ori venim înaintea lui, prin însăși faptul că ne-am înfățișat înaintea lui Dumnezeu, fie în rugăciune, fie în citirea cuvântului, fie prin vreo părtășie, deja aceasta are o lucrare automată în inimile și asupra vieților noastre. Lucrarea lui Dumnezeu pe pământ este o lucrare de urgență întâia. Toate celelalte lucruri trebuie să fie secundare. Nu putea oare femeia samariteancă să-și ia apă în și apoi să plece în cetate cu treaba făcută și după aceea să spună și oamenilor? Nu! Găleata ar fi fost o piedică în alergarea ei și ar fi pierdut mai mult timp. Zicea un om al lui Dumnezeu, mulți creștini sunt melci la vestirea Evangheliei, ei au făcut din biserică un stup de trântori. timpul trebuie răscumpărat. Să nu căutăm deci împlinirea treburilor noastre pământești mai întâi? Și apoi să pornim în lucrul Domnului. Lasă morții să-și îngroape morții, spune Domnul Isus, și tu vino și urmează-mă. De la femeia că învățăm să nu luăm poveri când pornim în lucrul Domnului. Ea și-a lăsat galeata, adică să lăsăm toate îngrijorările vieții trecătoare și să ne avântăm spre cele veșnice. Acesta este semnul că am aflat cu adevărat pe Hristos Mesia. În versetul următor, la versetul 29, aflăm mesajul pe care l-a răspândit ea încetate. Citim versetul. Veniți de un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Iubitilor mare lucru este să vezi un om. Veniți de un om. În grecește este antropos, privitor în sus. Când vezi un om cu adevărat, acela ți-ndreaptă privirea în sus. Femeia Samariteancă însă a văzut mai mult decât un om, ea a văzut pe Mesia, el era om la înfățișare, dar în realitate era Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu. Omul adevărat, adică adevăratul antropos, este un fiu de Dumnezeu și îndreaptă spre Dumnezeu pe toți semenii lui. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Domnul Isus a făcut lumină în ascunzișurile inimii și vieții femeii samaritence. Cuvântul lui a străbătut adânc, așa că ei nu i-au rămas altceva de făcut decât să-și recunoască vina. Mai mult, ea era așa de copreșită încât a trebuit să spună și la alții ce îi se întâmplase. Ferice de noi dacă Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu lovește adânc și ne descopere starea noastră. Avem nevoie să fim zguduiți prin adevărul curat. Este spre binele nostru dacă ni se descopere fără încetare prin cuvântul și Duhul lui Dumnezeu ceea ce nu este curat în noi și nu se potrivește cu lumina lui Dumnezeu. Domnul Isus se arată și astăzi ca izbăvitorul nostru căci prin vestea pe care o face să ajungă până la noi ne încredințează că avem nevoie de iertare și după aceea ne-o și dă dacă noi credem în jertfa lui și apoi ne duce pe o cale nouă și sfântă. Despre astfel de arătare a Harului Său Vom spune și altora cu bucurie, la fel ca și femeia. În femeia samariteancă vedem limpede lucrarea harului lui Dumnezeu. Cu puțin înainte, ea nu voia să întâlnească semeni de ei din pricina purtării ei rele. Acum însă se duce ea să le spună că a aflat un om care i-a arătat toate faptele ei. Ea se găsise în lumina lui Dumnezeu în care văzuse mult mai multe păcate decât știau despre ea oamenii din Sihar, pentru că ce știu oamenii din păcatele noastre nu se poate pune alături cu ceea ce ne face Dumnezeu să vedem în lumina sa. Dacă Samaritanca putea să vorbească de tot ceea ce a făcut, aceasta o făcea din pricină că, în lumină, ea are parte de harul care o iertase. În vremea harului, lumina și iubirea Harul și adevărul care lucrează împreună în folosul oricărui păcătos nu se pot despărți. În ziua judecății, aceeași lumină va străluci în toată strălucirea ei în fața scaunului de judecată, însă fără harul pe care păcătoșii nu l-au primit, în vremea când Dumnezeu îi căuta, îi chema să vină la el ca să primească iertarea păcatelor lor. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului I-049 care vă vine cu multă bucurie și dăruire de inimă din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu durerile sale cele mari și binecuvântările acestele lui veșnice să fie și să rămână peste noi până în clipa când ne vom întâlni cu el și apoi pentru toți vecii vecilor. Amin.